То хочу послухати, залишайтеся. Микитині учні зрушилися. Залишився Теодорит з Антонієм і Георгій біля воріт як чатовий. Решта пішли до хатини. У ловній почварні, однак, стояли так само непорушною стіною. Виходь перший, брате Павле, сказав Антоній, бо найбільше потребуєш помочі святого. Павло вийшов і опустився на коліна. Святий Отче, сказав Павло, мучить мене падуча хвороба. Відмовляли мене отці з Манявського в Карпатах і святі отці Печерські з Києва, але не покинула мене болість і в дорозі до тебе вдарила. А раз тут біля твого святого місця. Чи тілесна твоя хвороба? «Чи біс живе у тобі?» – спитав Микита. «Маєш знати, бо тебе вона й мучить. Коли тілесна, не шукай у мене ліку. Не оздоровлюю я тіла, яке на смерть призначене. Гріх його лікувати. Оздоровлюю душу, щоб не була ущерблена, а зцілилася і удостоїлася з радістю прийняти смерть тіла в ім'я Господнє». «Не знаю природи недуги своєї», – сказав Павло. «Коли б'є мене, безмисельний і безпам'ятний стаю. Тоді це біс оселився у тобі, прорік Микита. Чому ж не прогнали його святі отці скитські та Печерські? Бо хочеш тіло уздоровити, не душу?» Уздоровити ж душу можна тільки в один спосіб – згодитися на смерть тіла, а отже й біса. Бо найбільший біс у нас – це і є тіло. Вбивай цього біса, а я помолюся за тебе. Коли ж хочеш, щоб двох твій залишався із тілом щеплений, змирися і чекай, поки той біс не потягне тебе у гієну. Отже… Радиш мені умерти, святий Отче? – з жахом спитав Павло. І з Божим іменем на вустах, приготувавши себе, щоб відчувати радість від того, що мреш, а не жах. Жах перед смертю – це меч у руках біса плоті. Коли ж запрагнеш смерті, спасешся. І Бог тебе зцілить від падучої, забравши у вічні чертоги. Відійди від святого місця і розмисль. зцілювати себе чи губити маєш сам. Хочеш, щоб покінчив самогубством, як карлик Мосій? Карлик Мосій не покінчив самогубством, його забрало око звідкиля він і пішов до гієни. Самогубство – гріх для християнина, бо життя тобі має забрати той, хто його дав. Тобто Господь. Умри, не накладаючи на себе рук. Навчися святому мистецтву вмирати і вмираю у Бозі не від Бога. Павло був уражений і зрушений. Я це побачив, коли повернув обличчя до нього. Очі його розширилися і синьо опалали, а обличчя стало червоне, як буряк. Тепер іди ти, брате Михайле, сказав Антоній. Я виступив наперед, а тоді уклякнув. У мене не дуга інша, сказав я. І не відаю, святий отче, чи й не це. Але, очевидно, не дуга, бо сум'ятить. Коли сум'ятить, сидить у тобі біс, говори, сказав Микита. Спершу у двірцях, а тоді в пересупниці, переписував я Євангеліє щедро оздоблюючи кожну сторінку орнаментами і творячи чимало малюнків. І коли чинив цю роботу, більшого щастя і задоволення не мав. Люди, котрі бачили мою працю, казали, «Немає від неї ліпшої і досконалішої, і багато років вона в мене забрала». Кожна літера чотирьох Єванглій переписана мною, а кожне речення осмислене і продумане» бо перекладав я на просту мову, аби наблизити до розуміння Святого Письма «наш люд».